Але ще, з часом автовізій зрозумів, що у вожді УС дуже милі й порядні люди, свої хлопці словом, у них з автовізієм виявилось дуже багато спільних інтересів. З Вогнеславом вони захоплено обговорили новий історичний блокбастер Дефіляда в Москві, знятий минулого року на кіностудії Галфільм. Зійшлися на тому, що актор Бень Бенівський у ролі Адольфа Гітлера просто геніальний. Ратобору, який виявився завзятим філателістом, Автовізій пообіцяв подарувати райську мрію кожного колекціонера Марку в 25 шагів із зображенням Симона Петлюри з найпершої серії Марок Української держави, випущеної ще в серпні 1941 року. Аратобор, який власноруч відправив на той світ не менше сотні особин людського виду, тішився як дитина. З Мечиславом Автовізій говорив про футбол, і вони актуально і фахово аналізували, чому збірна України не потрапила у фінал, а задовольнилась лише третім місцем на позаминулорічному чемпіонаті світу в Італії. І щепили. А коли вже геть п'яні Мечислав і Ратобор заплакали, і заявили, що вони спраглі кохання, і зараз переодягнуться і поїдуть в Чернівці до Курвів, Вогнеслав, який ще тримався, сказав, що пора розходитись. Він викликав рядових онуків і сказав тверезим голосом. Зателефонуйте онуфрію, хай виведе авто на трасу. Місце знає, а потім відвезе пана журналіста в Чернівці до самої хати. Гаразд, пане полковнику, відрапортував онук. Все, Візі, ти зараз підеш. Не гнівайся, що знову мішок на голову одягнемо, сам розумієш. Автовізі ледве тримався на ногах. Він думав, що заночує у своїх нових друзів, але ні. Виганяють в ніч, в холод Візі, кинувся йому на шию п'яний ратопор Пиши, телефонуй, заходь, ти ж обіцяв мені Марку Бувай, Візі, ривів на його плечі розчулиний Мечислав Ми ще зустрінемось на футболі В 1998-му Україна буде грати в фіналі, пам'ятай моє слово Іди автовізію Вогнеслав потиснув йому руку і легенько штовхнув плече онуки одягли йому мішок на голову і повели до виходу. В дверях автовізій рішуче засмикався і щось забурмотів. Онуки зупинились і зняли мішок з його голови. «Панове!» – закричав автовізій до вождів. «А інтерв'ю? Я ж не взяв у вас інтерв'ю. Що маю писати?» «Візі!» – докерливо сказав йому Вогнеслав. «Це ти не знаєш, що писати? Пиши, що онуки Святослава – такі ж люди, як і решта українців, але вони не байдужі і не бездіяльні. Щасливої дороги, Візі. Автовізій Саміленко, вільний і гордий журналіст, відкрив двері київської газети «Ніч» ногами. Замість ритмічного, енергійного, ділового гамору редакція зустріла його млявою, задушливою атмосферою затяжного святкування. Пахло коньяком, кавою і салатом олів'є. «Невже далі святкують?» – жахом подумав автовізій. «Так воно й було». В кожному кабінеті, куди він заходив, журналісти швидко усували сліди перманентної п'ятики і прибирали фальшивого, працездатного вигляду. Але побачивши, що це візі, знову витягали пляшки і келихи з шаф, і п'ятика продовжувалася з новою силою. Привід же, бо знайшовся. Автовізій з Чернівців приїхав. До кабінету головного редактора газети «Ніч» Семена Черевичника автовізій добрався лише по полудні. Відчинив двері ногами, звичайно. «А, кит чернівецької журналістики!» Неприродно збуджено зрадів пан черевичник. «Заходь, заходь, сідай, щось вип'єш». «О, чернівці, чернівці, місто моєї молодости! Чи ти знаєш, Візі, що в цьому підкарпатському Парижі минули найкращі, молоді роки мого життя?» «Ні, ти не знаєш. Тоді слухай. Семене!» «Я приніс сенсацію!» – зловісно прошепотів автовізій. «Чернівці, чернівці!» – мрійливо провадив далі пан Черевичник. «Місто, де двірники вулиці підмітають трояндами! Брехня!» – вигукнув автовізій. «Це дурний, але дуже живучий міф!» «Семене, ти мене розумієш? Я сенсацію приніс!» «Що?» – протверізів пан Черевичник. «Чому відразу не кажеш? А то якісь троянди, якісь спогади. Що маєш?» Ексклюзив урочисто промовив у сенсаційне інтерв'ю з трьома вождями терористичної організації.